Дарбите идват след плача. Един брат и една сестра бяха приятели от учителя. Във време на разговора той им каза между другото и следното. В Русия постепенно ще настане нужда от духовното, ще се яви потреба от ново направление, но не ще дойде по механичен начин. Сега хората се отделят. На едни, които ще дойдат пак на земята и на други, които няма да дойдат. Има грешни хора, които занапред няма да им стъпи кръка тук. Много далече и години наред ще стоят на друго място, за да не пречат. Така че тези, които дигат шум, гласът им няма да чуете за в бъдеще. Онези, които са горе в Царството Божие, чакат да се създадат условия и ще дойдат да се въплатят. Както когато една къща се съгради. Чак тогава дохождат новодомците да живеят в нея. И те, които са били отдавна на земята и след това са работили в невидимия свят, Идат вече, въплатяват се, за да турят справедливост, ред, порядък, да спрат убийствата и прочие. Всичко това ще изчезне от лицето на земята. Християнството прилича на квас, който заквасва човечеството. Нищо не може да устои на любовта, понеже тя е една необходимост за живота. Сегашните хора, както са организирани, не можеш да туриш доброто, за да не изтече навън. Трябва да трансформираш техните сърца и умове, за да бъдат устойчиви. А днес хората за малко време се разсънват, после пак заспиват, мислят, че като тръгнат по духовния път ще изгубят нещо, а пък то в света нищо не могат да спечелят. Нека дойде някой, който е работил за света и да каже, че е спечелил нещо. Сега трябват по-големи крушки, за да се изяви любовта и за да се издържи при нас, трябва по-голям волтаж. Някои хора могат да проявят любовта, но други, след хиляди години, мъжете и жените са преходни състояния. На небето няма мъжа и жени. Днес ще стане вътрешна промяна в някои хора, които са работили и които са готови. Наближило е време да се роди нещо във вас. И всеки от вас трепери, дали ще издържи. Когато човек се роди, всеки ден ще му бъде събота. Ден на Господа. Убитите в политически и военни събития работят от невидимия свят за смягчаване на режима. А големите престъпници, които умират, те пречат, понеже са слезли в една по-низка среда и са опасни. Когато дойде Царството Божие на Земята, всеки ще бъде щастлив и ще има какво да работи. Ще има простор в изкуството, и в музиката, и във всяко друго направление. Ще има условия да се достигнат най-възвишени идеи. Всеки момент носи своите възможности, а ти си недоволен. Бог приготвя все нови работи, за да те направи доволен, и после като зърне, че си недоволен, пак приготвя нови и нови работи, докато почнеш да се чудиш. Хората нямат понятие за мъдростта на Бога. Дарбите идат след плача. Плачът е приготовление за дарбите. Най-първо ще плачеш и после ще дойде дарбата. Нали децата започват с плач?